Початок. Нова реальність. У ваших руках не традиційна книжка про бізнес. Ця книжка інакшого типу і призначена вона для людей інакшого типу, для тих, хто ніколи раніше й не мріяв розпочати власну справу, але також і для тих, хто вже створив власний бізнес та успішно ним керує. Ця книжка для природжених підприємців, представників поведінкового типу А: ініціативних, конкурентоспроможних, динамічних, активних і наполегливих людей бізнес-світу. Людей, які відчувають себе народженими для того, щоб створювати, очолювати і перемагати. Також ця книжка для менш впливових власників малого бізнесу. Людей, які, можливо, не належать до поведінкового типу А, але все ж ставляться до бізнесу як до головної справи свого життя. Ідеться про людей, які шукають виходу за усталені рамки, аби досягти більшого, працювати ефективніше і бути найкрутішими. Ця книжка також і для тих, хто занурений у свою роботу як найманий працівник, але завжди мріяв мати власну справу. Можливо, вони люблять свою роботу, але їм не подобається начальник. А може, їм просто стало нудно. Вони хочуть зайнятися чимось, що люблять, і отримувати за це гроші. Нарешті, ця книжка для всіх тих, хто ніколи й не думав узяти долю до своїх рук та розпочати власну справу. Можливо, вони вважають, що не здатні на це, або що їм бракує для цього часу, грошей чи певності в своїх силах. Можливо, вони просто бояться ризикувати, чи просто вважають, що бізнес – це брудний світ. Та якою б не була причина, ця книжка також буде корисною і для них. Ми живемо в новій реальності. Тепер кожен може займатися бізнесом. Ті інструменти, що зазвичай були недосяжними, нині є цілком доступними для кожного. Технологіями, що коштують тисячі доларів, у наші дні можна скористатися за кілька баксів чи задарма. Одна людина може виконувати роботу замість двох, трьох працівників або, у деяких випадках, цілого відділу. Те, що було неможливим ще кілька років тому, сьогодні є простою справою. І не треба гарувати кляті 60, 80 чи 100 годин на тиждень, аби все запрацювало. Цілком достатньо 10-40 годин на тиждень. І не обов'язково спорожняти запаси на чорний день або брати на себе непомірний тягар ризиків. Ви можете створювати власний бізнес і отримувати всі потрібні для цього грошові вливання, працюючи як звичайно. Вам навіть не потрібен офіс. У наші дні ви можете працювати з дому і взаємодіяти з людьми, з якими ви ніколи не зустрічалися які живуть у тисячах кілометрів від вас. Настав час зробити ревізію ставлення до роботи. Отже, почнімо!